«Від на Лугу і далі на Псков по шосе проходять колони німецької мотопіхоти і танків», сказав Петро Петрович діловим і спокійним голосом. «Не може бути», – підвівся стільця Ждану. «Невже Гітлер відкинув намір штурмувати Ленінград?» «Цього я не стверджую», – стримано відповів головний розвідник штабу фронту. Більше того, розвідники з 8-ї приморської армії взяли папери вбитих німецьких солдатів під Петергофом, які два дні тому були під Пулковом і під Гатчиною Красногвардійськом. Німці можуть спробувати міцність нашого баумського плацдарму. «Якщо Гітлер перекидає війська, то куди?» – запитав секретар ЦК – Передусім про це треба повідомити Москву, але таке повідомлення неодмінно погодити з Георгієм Костянтиновичем. Жукова зараз нема в укріп районі. Прибуде пізно ввечері. Де ж опиняться ті військові частини, помічені вашими людьми, на шосе Лугобсков? Невже це правда? Все ще дивувався секретар, бо ж надто складна обстановка створилась навколо Ленинграда. Такий відчув Гітлер із силу наших контратак і залізну міць міста і нашу рішучість стояти до кінця. А територія України, за винятком Донбасу, вже окупована фашистами. Цього Гітлер досяг, знявши з групи «Центр», другу армію і другу танкову групу, тобто 25 дивізій. Вже четвертий місяць війни. Мабуть, Гітлер хоче повернути групі «Центр» свій борг. Про це й засвідчує рух танків і мотопіхоти в напрямку Мскова. Але це моє припущення, – сказав Петро Петрович. Це ще треба перевірити розвідкою нашого генштабу. Тієї осінньої ночі 41-го Петра Петровича викликав Жукову. «Підготовлене повідомлення для Москви про рух мотоколон і танків на Псков?» – запитав командуючий фронтом. «Так, ось воно», – подав генерал Аркуш Паперо. «Передавайте, Всі колони німців уже засікли розвідники, які діють в тилу групи «Центр», але це ще не означає, що нам на Ленінградському полегшає». І вже напевне Москві буде тяжко, мовив задумливо генерал Шуков і до Петра Петровича. Одна рація під Псковом, друга під Вітерськом, просигнали про ті ж самі військові колони, і вже можна прочитати контури нової операції ворога. Як багато важить, коли є радіо у наших розвідників. Словаці завжди пам'ятає генерал. Радіосигнал з-під Пскова у восени 41-го був чи не першою ластівкою в роботі розвідувальних груп. Тепер у січні 44-го на зв'язок зі штабом фронту виходять десятки позивних. Кожного ранку й надвечір Петро Петрович ходить на радіовузол по новини, не чекаючи, поки їх принесуть у землянку, коли він знаходиться на передовій. Що вчора операція Нева-2 була лише на картах, на папері. А вже вночі авіація завдала бомбового удару по артилерійському угрупуванню ворога в районі Беззаботного. В повітряних атаках взяло участь лише сто бордувальників. Погода стала псуватись. Зате в досвіта артилерія сказала своє могутнє слово. Першими дали залп, полки реактивників у смузі Другої ударної армії. Годиною і п'ять хвилин по фашистах, що окопались під стінами Ленінграда, били батареї фронту і флоту. З глибини Оранієм-Баумського плацдарму ввели вогонь важкі гармати фортів «Сера лошадь» і «Красна горка», батареї «Кронштадта», за ту пам'ятну історичну подію у боях за місто Леніна випущено на укріплення позиції фашистських військ понад 100 тисяч снарядів,